Pentru că acest faraon bolnăvicios și aproape diform, care urma să moară foarte tânăr, descoperise semnificația religioasă a bucuriei de a trăi, beatitudinea de a primi creația inepuizabilă a lui Aton, în primul rând de lumina divină. Pentru a-și impune reforma, Achenaton l-a înlăturat pe Amon și pe toți ceilalți zei, în favoarea lui Aton, zeul suprem, identificat cu discul solar, sursă universală a vieții.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 Deși foarte departe, rasele tale sunt pe pământ, deși ești pe fețele oamenilor, urmele tale nu se văd. Nota 17 Citez, Când tu te culci, pământul este în întuneric, asemeni morții. Închei citatul În timpul nopții, fiarele sălbatice și șerpi mișună și, citez, lumea se cufundă în tăcere. Închei citatul Akhenaton evocă în detaliu o surprinzătoare prospețime, miracolul zeilor, beatitudinea arborilor, florilor, păsărilor și peștilor.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 Citezi, tu ai creat pământul când erai singur, închei citatul Tu ai făcut cerul atât de îndepărtat pentru ca să te poți ridica în înalt și să poți privi la ceea ce ai făcut Închei citatul, închei nota Adon a creat toate țările, bărbații și femeile, l-a pus pe toate la locul lor, având grijă de nevoile lor Citez, lumea trăiește prin tine, închei citatul Citezi, fiecare își are hrana sa, închei citatul pe bună dreptate, acest imn a fost comparat cu psalmul 104. S-a vorbit chiar de caracterul monoteist al reformei lui Akhenaton. Originalitatea și importanța celui ce a fost primul individ al istoriei, cum îl caracteriza Breasted, sunt încă mult discutate. Dar nu ne putem îndoi de fervoarea sa religioasă. Rugăciunea găsită în sarcofagul său conține aceste rânduri. Citez. O să respir dulcea răsuflare a guritale”. În fiecare zi îți voi contempla frumusețea. dă mâinile tale pline de spiritul tău ca să te primesc și să trăiesc prin el. Cheamă numele meu de-a lungul peșniciei. Niciodată nu va lipsi la chemarea ta. Închei citatul. După 33 de secole, această rugăciune își păstrează încă forța emoțională.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 Urmele reformei atoniste au fost în cea mai mare parte șterse, la puțin timp după aceasta moare ultimul faraon al lungii și glorioasei dinastii A 18 a După opinia comună a savanților, stingerea dinastiei A 18 a marchează totodată sfârșitul creativității geniului egiptean. În ceea ce privește creațiile religioase, ne putem întreba dacă modicitatea lor, până la întemeierea misterelor lui Isis și Osiris, nu se explică prin grandoare și eficacitatea sintezelor puse la punct în timpul Imperiului Nou. Nota 19 Ne gândim evident la elitele religioase cărora ale erau accesibile profundele semnificații ale acestor creații. Închei nota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 Rugăciunile credincioșilor, adică a grupului restrâns de funcționari și de demnitari de la curte, erau adresate nu lui Aton, lui Ahenaton. În admirabilul său imn, faraonul declară că Aton este zăul său personal. Citez, tu ești din inima mea și nimeni altul nu te cunoaște în afară de fiul tău, adică Ahenaton, pe care l-ai inițiat în planurile și în puterea ta. Închei citatul. Acesta și explică dispariția aproape instantanee a atonismului după moartea lui Akhenaton. La urma urmei, era o devoțiune limitată la familia regală și la curteni. Să adăugăm că Aton era cunoscut și adorat cu mult timp înainte de reforma de la Amarna. În cartea Despre ceea ce este în lumea de dincolo, Rai este numit stăpânul discului, Aton. În alte texte din dinastia A18 a